hadhari juu ya uislamu wake leo isha Allahu taala tutasoma kitenguzi cha kwanza tulisema shaykhul islam Muhammad ibn abdulwahabi rahimahu allah taala amevitaja kumi, si kwa sababu ni kumi tu ni vingi sana lakini ametaja kumi hivi ndiyo mashuhuri na ndiyo ambavyo vyenye kutokea sana kwa watu Sawa eh? Kwa hiyo leo insha Allah tutasoma kitenguzi cha kwanza. Qala rahimahullahu ta'ala nawaqidul islam i'lam anna nawaqidul islam 'ashrata nawaqid Jua na utambue ya kwamba vitenguzi vya Uislamu ni vitenguzi kumi. Al-Awwal fi ibadati Allah cha kwanza ni kufanya shirki katika ibada ni kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala Katika kitenguzi hiki na amekifanya ni cha kwanza au amekitaja kikiwa ni cha kwanza kwa sababu ni hatari mno wako watu wengi sana ambao wanasema la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wanaitamka shahada wengi tunaitamka shahada lakini kisha tunaivunja ile shahada Takupeni mfano wale wanaosema la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kisha wakawa wanasema ya ali ya Huseini, ya badawi ya kaza ya Jailan. kwenye matatizo yao kwa sababu ya ni nida ya istighatha ni wito Anapaza sauti mtu kuomba uokozi na usaidizi. Wakuombwa ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukimfanya mwingine wa kuombwa tofauti na Allah, umesalimika shahada yako? Haijasalimika. Kwa hiyo katika vitenguuzi vinatengua Uislamu ashirku fi ibadati Allah ni kumshirikisha Allah katika ibada wa a'dhamul ibada ad na katika ibada zilizokuwa kubwa kabisa ni kuomba ni ibada ya doa, maombi na ukiisoma Qur'ani utakuta vita kubwa ya mitume na watu wao walikuwa wanawaelekeza watu wao nani wa kuombwa nani wa kuelekezwa wakati wa haja na matatizo ni Allah subhanahu wa ta'ala Sasa kali sio kusema la ilaha illa Allah. Hii, la ilaha illa Allah ina masharti yake ina nguzo zake lakini ina vitanguzi. Kwa hiyo akisema mtu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah alafu wakati wa matatizo wakasema ya Huseini, aghithni. Oyo ametengua la kauli yake ya la ilaha illa allah wanaitamka lakini pia wanaitengua unajua katika vitu ambavyo havieleweki kwa waislamu na ni muhimu kwa elewesha. anaweza mtu kuamini kwamba ukisha sema la ilaha illa allah خلاص wewe umekuwa ni muislamu ni muumini basi hiyo wanabaki kuwa ni muumini. La. Aqida ya ahlusunnah waljamaa katika masala ya iman. Imani inapanda na inashuka. Na uislamu wa mtu anaweza akautengua mwenyewe, akaitengua hii shahada japokuwa ameitamka. Hivi vimeitwa na vitenguzi. Mfano wake ni mtu ambaye katia udhu sawa ukisha tia udhu si tunajua kuna vitenguzi vya udhu vikikutokea udhu unabaki udhu unakuwa umetenguka kadhalika hii la ilaha illa allah ina vitenguzi vyake anaweza mtu akaitengua akaibatilisha shahada yake katika vitenguzi ni kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala kwa aina yoyote ya ushirikina Uislamu wako unakuwa umebatulika na umetenguka. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu arda sahibu sirri Rasulillah katika maneno yamenukuliwa kwake anasema kanan nasu yasaluna rasul allah an alkhair Wakuntu kunt asaluhu an alshar makhafata an yudrikani asema ilikuwa watu wanamuuliza sana mtume swalla allah khuusu khairi lakini mimi nilikuwa namuuliza khuusu shari kwa sababu ya kuiogopea hiyo shari isije ikanikuta kwa hiyo muislam anatakiwa ajifunze kheri lakini na sharia ijue ili achukue tahadhari ujifunze kheri na ujifunze kinyume cha hiyo kheri ili uweze kulinda hiyo kheri ambayo Allah jalla waala amekujalia kuipata ashirku fi ibadati Allah kumshirikisha Allah jalla waala katika ibada labda tutoe mifano ili tupate kuelewa kumbe ala hii nayo ni shirki maana mtu anaweza kuwa anafanya jambo akidhani yuko kwenye ibada kumbe anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mifano inayotajwa na ahlul ilmi wanasema ka aniyad'u wa ma'a Allah nabiyyan awwaliyan au rajulan saliha kama vile mtu kumuomba nabii mtume kumuomba mtume Manake akili yako inaweza ikakwambia kwani kuna ubaya gani huyu ni mtume wa Allah Sawa mtume wa Allah anaombwa mtume au anaombwa Allah wa kuombwa ni Allah Na ndi maana dini sio uonavyo wewe sio akili inayokupangia la itabiu wala tabtadiu. Nimewahi kusikia kwa masikio yangu haya Masjidun Nabawi Madina Mahujaji na mu'tamirin wanaokwenda kutoka maeneo mbalimbali duniani unamkuta mtu anakuja pale katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sababu moja ya fursa anayipata mtu akienda katika hizi haramu mbili ni pamoja na kufanya ziara katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ukifika pale automatiki utakwenda kumsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam pale katika kaburi lake. Sasa kuna watu akifika pale anaanza kueleza haja zake kwa Mtume. Ya Rasulallah mimi nimekuja kadha ninakadha kadha kwenye familia yangu ya Rasulallah. Maneno haya anafanya miskin akidhani anaomba dua na yuko kwenye ibada kumbe anamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ka anidua nabian au rajulan salihan au kumuomba mtu mwema na huo ndio utaratibu walikuwa wanafanya washirikina wa, wa mwanzo Qur'ani imeshuka ikija kukataza aina hiyo ya shirki Mushiriki wa sasa ukimwambia jambo hilo ni ushirikina ataleta hoja nyingi nyingi lakini mwambie mbona Qur'ani imeshuka ikikemea vitendo kama hivi hivi na lugha ya Qur'ani imekuja kuvita ni ibada waya'buduna min duni lillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna Allah matendo yale walikuwa akiyafanya labda kwa kukumbushana tukirudi katika historia ushirikina wa mwanzo na washirikina wa mwanzo wako ambao yani hawakuwa kiabudu kitu kimoja viabudiwa waabudiwa walikuwa ni wengi wako walioabudu masanamu wako walioabudu nyota wako walioabudu jua wako walioabudu majini wako walioabudu malaika wako walioabudu manabii kanat maabudatuhum mutaddida walikuwa na waabudiwa wengi sasa inawezekana wao walikuwa na mfumo huu na washirikina wa sasa nao wako wanaoabudu makaburi wako wanaoabudu mapango wako nao waabudu mizimu wagaeri dalika mambudat na vingine vingi venye kuabudiwa kwa hiyo utaratibu ni ule ule na akida ni ile ile kwa sababu anapoamua mtu kukichagua kitu fulani akawa ni mwenye kukielekea anaamini nini pale kuna manfaa. na kinaweza kumuondoshia madhara tayari amekipa hadhi ya nani ya Allah ndiyo shiriki yenyewe yani mtu anapoamua kwenda kwenye kaburi la wazee wake akaeleza mashakili yaliyo nyumbani kwake anaamini kabisa anazungumza wanamsikia na anaamini watamsaidia hali ya kuwa hili jambo hawana uwezo nalo Qurani imekataa intad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سامعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير انت تدعوهم مkiwaomba mkiwaita mkataja shida pale la yasma'u du'aakum hawaskii maombi yenu Qur'an wazi wazi walau sami'u mastajabu lakum hata tukiyashumu kwamba wanasikia, hawana uwezo wa kutatua matatizo yetu na siku ya kiyama watakukataeni. Turudi kwenye uhalisia. Hawapo Waislamu ambao wanaswali swala tano lakini wana kawaida ya kwenda kutambikia kwenye, familii, kwenye kwenye asili yao wanakotokea hawapo. Wengi. Sasa huyu ameshaita itengua shahada yake. Kabsa katika vitenguzi vya uislamu namba moja, ashirku fi ibadati llah kuna umuhimu wa kuijua shari ili utahadhari nayo tunarudi katika maneno ya Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anaweza mtu kuishi na utaratibu huu zikamhadaa swala zake s swa zake hija yake khairi zake anazozifanya amejenga misikiti kadha lakini ana kautaratibu kake ni mila yake huwa anaifanya wakati fulani hii inabatulisha matendo yake yote subhanallah wa laqad ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta layahbatanna 'amaluk wa la khasirin bal ashirku fi ibadati Allah Mifano ya ushirikina ka anad'u ma'a Allah Yaani angalia ibara ilivyokuja yad'u ma'a Allah Allah ana nafasi yake anamwabudu lakini pamoja na Allah kuna baadhi ya mambo ameyapachika kwa hivyo vitu anavyoviamini Kimwambia wewe mshirikina atakwambia la mimi naswali kwa ajili ya Allah nafunga kwa ajili ya Allah matendo yangu yote nafanya kwa ajili ya Allah naamini namuamini Allah lakini kuna kipengele kidogo sheitani kampaambia hiyo atatafuta hoja tu akambia utaratibu tu wa ukoo wetu tumejiwekea huwa tunakwenda kufanya matambiko kwenye makaburi ya wazee wetu kwani hii nayo ni ibada Hili nalo ni tatizo shekhe? sasa mkiifanya hiyo dini itakuwa ngumu. Sio sisi. Sawa. Ka aniduaa maallahi nabiyan. Haijalishi unayemuelekea kumuomba, kumueleza mahitaji yako, shida zako haijalishi ni nani. Awe ni nabii. Awe ni malaika. Awe ni mja mwema. Ni ushirikina tu. Allah Jalla waala, aliposema wa aliposema kuhusu washirikina wa mwanzo alisema waya'buduna min duni Allah wana kinyume na Allah ma la yadhurruhum vitu ambavyo kama hawato viabudu havina uwezo wa kuwadhuru wala yanfa'uhum na pia wakiviabudu haviwaletei manufaa yoyote Yaani watu wanaka utaratibu kao wanakafanya wasipofanya wao wenyewe ndo wanajitisha likitokea tatizo nasema unajua safari hatukwenda kufanya ule utaratibu kwa hiyo wazee wamekasirika <laughs> na Allah akitaka kuwatia mitihani na kuja mitihani kweli kweli mpaka wanaamini hii ni kwa sababu kwa sababu ya ubishi wa fulani unaona safari hatukufanya angalia matatizo biashara zimeharibika watu wanaumwa matatizo angalia hata flaina imefariki angalieni misiba imeongezeka <laughs> Subhanallah Unajua ukiamua kuwa mshirikina unaishi maisha ya shida sana kwa sababu unajitia hofu mwenyewe alafu unakuwa huamini kila mtu huamini kila kitu we unaamini tu katika nuksi na mikosi na matatizo Kwa nini? Kwa sababu yakini yako kwa Allah imeondoka Mala ya yanfa'uhum bila vitu ambavyo haviwanufaishi wakifanya wala yaduruhum haziwadhuru wakiacha kufanya kwa hiyo mtu amejipa kazi tu mwenyewe amejitia gharama amejiwekea utaratibu wa kupoteza muda wake kusafiri kwenda huko kuna siku kadhaa zitamalizika huko watu anakutana Watu humu mjini tunaishi kuna vile vikao vya familia. Si Kila familia wana utaratibu wao. Wamepanga wenyewe kama ni Desemba, kama ni lini wanakutana kifamilia. Hatusemi ni vibaya swila tu rahim, nisije nikanukuliwa vibaya. Lakini mkikutana mnafanya nini? Unajua tumesambaa tuko mikoa mbalimbali, mbali, miji mbalimbali mbali, kwa hiyo utaratibu wetu sisi Ikifika Disemba tunakutana, tunakuwa na kikao cha wiki moja au siku tatu. Sawa. Kwenye kikao hiki kunajadiliwa nini? Na taratibu zilizoko pale ni zipi? Tunaenda kulima kaburi za wazee wetu. Tunaenda kuomba dua. Kuwaombea dua sio vibaya lakini isiwe kuwaomba na kuwashtakia matatizo yenu intaduuho la yasma duaaakum mkiwaomba hawaskii wao wanahitaji kuombewa sio kuombwa walau wasmiu mastajabu lakum lau wakisikia hawana uwezo wa kukujibuni aya nyingine Allah jalla wa ala nasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sikiliza hoja hii ya washirikina wa, wa mwanzo Kompea na zile hoja za washirikina wa sasa ukimwambia mtu ndugu yangu hiki unachofanya sio sawa hii ni shirki atakwambia tatizo nyi hamuelewi unataka kufananisha na wale walio kuabudu masanamu Kwani sanamu ni nini? Ni ubao tu. Hata kama ni mtu anaabudiwa, anaweza kuwa ni sanamu. Allah anasema, "Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya." Na wale walioamua kujifanyia wenyewe kinyume na Allah wanaye wali. Wanao mawali, vipenzi wao. Wanawanyenyekea, wana utaratibu fulani wa ibada wamewawekea wanawafanyia wakitahadharishwa na watu wa tauhidi husema maana abuduhum tatizo ninyie muelewi bana sisi hatuabudu sisi tuna utaratibu wetu tu nakwenda kufanya Uu utaratibu kafundisha nani maana abuduhum tay mada taamaloon? illa liqarrabuna ila llah zulf hawa ni mabwana wakubwa ninyie muelewi Awa ni masharifu, hawa ni mawali. Hawa ni waja wema wa Allah. Kwa hiyo tunapitia kwao watukurubishe kwa Allah. Watufikishie mahitaji yetu kwa Allah. Sasa ukimwambia Allah amekupa fursa ya kumwambia direct, kwa nini unatafuta mwingine akufikishie? Hivi nikuulizeni ndugu zangu? Warabu msemo mmoja wanasema Mahaka jildaka mithlu dhufrika Hakuna kitu kinachoweza kukuna ngozi yako kama kucha yako Sawa Ukiwa unawashwa pahala ambapo huwezi kufika Sawa Ukamwambia mtu hebu nikune hapa Akakukuna Akimaliza unaisi kama bado bora ningejikuna mwenyewe unaweza ukatafuta sehemu ukaegemea ukao na jikuna hivi kukamilisha. lile hitajio lako si ndio ukweli huu sasa wewe una matatizo unanieleza mimi nikufikishie matatizo yako unadhani nitakuwa fasaha kuliko ambavyo ungejieleza wewe mimi nitasema tu una jamaa yako fulani bwana na matatizo msaidie lakini ungelipata fursa ya kusema wewe, pengine ungeeleza zaidi ya hivyo ili kumkinaisha aweze kukusaidia, si ndivyo? Sasa Allah ametupa fursa ya kusema naye moja kwa moja wa idha sa'alaka fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an Titi tunasema hapana tupitie kwa wama bwana wakubwa. Alafu kimantiki, yani kiakili wema wa mtu kwa mola wake hauna mausiano na wewe wema wake hauwezi kukusaidia yani unewezi kusema hivi mbana naomba kwa kuwa huyu bwana ni rafiki yako nisaidie yani unaenda kwa mtu ni tajiri na fedha zake unamjua fulani ni rafiki yake Alafu hoja yako na mwambia kwa sababu bwana Hasani ni rafiki yako naomba unisaidie. Inaingia akilini. Sasa urafiki wangu mimi hasani, na bwana Hasani una na mahitaji yako? Sawa. Eleza wewe mwenyewe mahitaji yako kwa yule ambaye kafungua mlango wake kakupa fursa jieleze unavotaka. Na yeye anakujua isipokuwa ameweka utaratibu lazima ujieleze kwa sababu Allah anatujua hata kabla hatuja muomba. Na ndio maana ukikompea kati ya vile alivytupa kabla hatuja muomba na vile tulivyomuomba vingi ni vipi? Ziangalie neema za Allah ulizonazo, Zulizo kuzunguka, alafu jaribu kupangilia. Hiki nilimuomba Allah akanipa, na hiki nilimuomba akanipa, na hiki nilimuomba akanipa. Alafu angalia vile ambavyo hukumuomba, lakini kakupa tu Vingi vitakuwa ni vipi? Ni zile neema alizotupa ibtidaan kabla hata tujamuomba. Si ukweli. Sasa kama kuna mengi katupa bila kumuomba, fakaifa asitupe tukimuomba lakini tutakapotekeleza masharti. Maana ke ana utaratibu wake. Fa liyastajibu li bi la ya haya ndio masharti. Fali yastajibu li waniitike kumuitika Allah nikupi. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Allah mito yake ametuita tumuitike katika yale aliyotuita ili tukimwambia ya kwetu aweze kutufanyia. sasa ya kwake hutaki kufanya unataka ya kwako tu lakini kwa kweli mwenye huruma anakufanyia kwa sababu anajua kuna siku utarejea kwake akakuuliza maswali alafu angalia vipimo na mizani isivyokuwa adilifu baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala upande wetu sisi tusivyokuwa waadilifu yale tunayomfanyia Allah sisi haturidhiki kufanyiwa. chukua mfano huu una familia una mke na watoto sawa una tunaita kuangaika. unaangaika wakati mwingine unajinyima usingizi unajitesa hulali unasafiri unaenda mbali na nini tukizuia kwa nini familia bwana Naangaikia familia sio sasa unaona je zile juhudi unazozifanya kwa ajili ya watu wako nyumbani kwa sababu unajua ni wajibu wangu alafu maelekezo yako ukitoa hayetekelezeki inakupendeza yale maagizo unayotoa nyumbani hakuna to'a la sama wala tu'a lakini wanahitaji ukifika pala utasema kuanzia sasa basi mimi sitoe huduma mimi nateseka kwa ajili yenu alafu natoa maelekezo wa msikilizi watu gani nyinyi Hivyo unaonaje siku moja mtoto akakujibu akasema lakini baba na mbona Allah a mengi gizame tu ufanye alafu ufanye na anaendelea kukuruzuku Unaozuka <laughs> ukasemaje. Ni amri ngapi za Allah utekelezi baba Allah amekata riziki yake kwako Utasema hapana Lakini mbona wewe kidogo tu hiyo unakasirika una, una Yaani mimi nataka tu tuchukue kipimo Angalieni huruma ya Allah subhana wa Ta'ala kwetu sisi. Ni amri ngapi tunazikaidi kwa makusudi? Lakini ni makatazo mangapi tunayavuka kwa makusudi? Lakini Allah neema yake inaendelea kuja tu kwa sababu ye ni Ar-Rahmanur Rahim. Na anajua muda si mrefu utarudi tu kwangu alafu mimi nitakuuliza inna allaha yumhil wala yuhmil allah jalla wa ala anatoa muda lakini hapuuzi na hasahau kwa hiyo ashirku fi ibadati llah kumshirikisha allah katika ibada ni kitenguzi namba moja, na katika aina za shirki ni kuomba kumuomba asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala inamuingiza mtu katika shirki hata kama atatengeneza hoja jam'a aradna illa lkhair. wale washirikina wa, wa mwanzo walisema maana naabuduhum nyi amuelewi sisi tuabudu hawa illa liqarribuna ila Allah tunapitia kwao tu tukurubishe kwa Allah tunataka tu kwao shafaa lakini swali la msingi mtu akikwambia hivyo muulize Allahu amarak bihadha je u huu allah ndio kaamrisha kama hajaamrisha umeutoa wapi itakuwa labda ni wahi wa sheitan allah anasema uduuni niombeeni mimi vipi unaenda kumuomba nabii mtume wali sharifu uduuni astajib lakum nitakuitikeni ndugu zangu baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala ma fi hijabu. hakuna pazia Allah hajaweka ukuta Allah hana mawakili Allah subhanahu wa ta'ala anakataa uwakili Hataki wawakilishi baina yake na waja wake. Anataka tumuelekee direct. Allah jalla waala hajamzuia mtu yoyote kwamba ye hawezi kufika na hapa. Nitanabaishe jambo moja. Baadhi ya wa Waislamu kwa kutokujua wanajidharau na kujikatia tamaa kwa Allah. Na hili sio sawa. Mpaka inafikia baadhi ya watu wanaamini kwamba hawezi kuomba dua Allah akamuitikia ndio hao huzunguka kununua dua kwa mashekhe wanauza dua wanaoitwa mashekhe, sio mashekhe. siku moja usijuzi tu hapa nafikiri kama mwezi mmoja au miili imepita nililetewa karatasi moja hiyo e karatasi nayo nadhani ofisini nikikumbuka siku moja nitakuleteni tuisome hapa zilikuwa nadhani zinagawiwa huko mtaani na hao wanauza dua wanateke advantage ya ujinga wa watu kutokusoma dini yao wanapiga pesa ile karatasi ilitajwa kuwa ni barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam alimuandikia jini basi anapigiwa debe kwanza hii barua sio mchezo kama mtume mwenyewe kazundikia barua ya maneno ya mtume hii barua Inasemwa. Alafu anaambia kesho itapatikana kwa sadaka ya kumikumi tu. Sio inauzwa, hii tutakupa bure lakini utatoa sadaka. Watu wakagawiwa. Basi tu mimi nikaja nikaiona nililetewa na mtu hapo ofisini. Kisoma maneno mtu simtuambia ukichukua hii ukiweka ndani kwako. Hakuna shetani atabakia nyumbani kwako. <laughs> Sasa hii haitauzwa boy itauzwa na maji. Sawa sawa. Na kitu kingine. Si wajinga ndio wali Unajua usiposoma dini yako unakuwa mjinga. Na haya wala sio matusi. Ujinga ni hali ya kuto kujua kitu. Ukikijua ujinga unaondoka. Sasa unapoishi maisha, ya yani ukachagua kuishi hivyo kila ngoma itakayopigwa wewe utacheza kwa sababu hujui huna vigezo vya kupambanua kwamba hii sawa hii sio sawa. Sasa utaishi maisha magumu sana. Kama vile ambavyo washirikina wanaishi maisha ya tabu sana. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaogopa kila kitu anaita nuksi katika kila jambo kwa nini kwa sababu ameegemea kutibovu lakini aliyemwegemea Allah subhanahu wa ta'ala yakini na Allah wallahu khairun hafidha. wa huwa arhamur rahimin anaenda na mambo yake ma asabaka lam yakun wa ma lam yakun liusibak. khalas ajaball li amri almu'min in amrahu kulluhu lahu khair ni ajabu mambo ya mu'mini, mambo yake yote ni khairi likimfika baya swabara fakana khairan lahu anakuwa na subira na anaamini kabisa qaddarallahu wa ma shaa fa'al anaendelea na maisha yake hatafuti ni nani kafanya hii la in asabatu sarra mambo yakimuendea vizuri shakara Fakana khairallahu wanashkuru na namna ya kushukuru si kusema alhamdulillah anaitumia neema ile katika yale yanao Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni kheri. lakini mshirikina ataogopa sauti ya paka ataogopa sauti ya bundi ataogopa kila mtu ukimtazama sana njua kabisa huyu jamaa mbona ananitazama sana lakini atakuwa na jambo na mimi yani ataishi maisha ya dhiki kweli kweli someni tauhidi utasalimika <clears throat> ashirku fi ibadati llah jambo la mwanzo ambalo ni kitenguzi cha kwanza kinachotengua uislamu wa mtu ni kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ushirikina ni mbaya kwa sababu nyingi miongoni mwa sababu zijua, lakini nitakukumbusheni sababu ya kwanza nikosa ambalo Allah ametangaza halina msamaha Madhambi mengine kwa mujibu wa aqida ya Ahlusunna wal Jamaa mtu akifanya madhambi anakuwa tahta mashiatilla insha azdaba huwa insha ghafara lahu kwa kuwa Allah ni faalul lima yurid Lakini dhambi ya ushirikina Allah ametangaza kabisa Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah hasamehi dhambi ya ushirikina mtu akifa na dhambi ya shirki hana msamaha nadhani kitu kama hiki inatakiwa mtu achukue tahadhari mno sote tuna madhambi tunakosea tunamkosea Allah lakini tunaishi baina al khawfi wal rajaa tunaogopea madhambi yetu asi tuangamize lakini tuna matumaini na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala lakini dhambi ya shirki haina msamaha Sasa Sheikh katika kitabu chake alipotaja dhambi ya kwanza aliposema Ilam ma anna nawaqibha al-islam 10 akasema al-awwalu fi kisha akataja dalili Shekhe, kama nilivyokuelezeni katika vitabu vyake ukisoma hazungumzi mambo kutoka kwenye kichwa chake anataja masala alafu anakutajia adilla nyingi tu katika Qur'ani na Sunna tazama hapa baada ya kutaja dhambi ya kwanza au kitenguzi namba moja, kisha akasema qala Allahu ta'ala amesema Allah mtukufu Inna Allah la yaghfiru an Hakika Allah hasamehi kushirikishwa. Manake ni kumpora haki yake ukampa mwingine. Ukimuomba asiye kuwa Allah, manake hii ni haki ya Allah umeichukua, umeipeleka kungine lakini umemfanya huyu ni mshirika wa Allah. Ndio maana haridhiki wala haridhi kushirikishwa. Yaani umemfanya huyu pamoja na Allah. واقصاوا في حق هيو الله نسمعه انه اغنى الشركاء يعني الشرك من عامل عملا اشرك معي غيري تركته وشركه وقال تعالى انا كان سما الله متكفو انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه wamaawaahun nar wama lilzhaalimeena min ansar innahu hakika mambo yalivyo mayushrik billah yoyote yule yani hakuna istithna isipokuwa watu fulani la na ndiyo maana tangazo limekuja hata kwa manabii na mitume wametangaziwa kabisa akaja kuambiwa mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam Walakad uhiya ilayka ay anta ya Muhammad wa ila alladhina min qablik ay minar rusul wal alladhina kanu qablik Tumekupa wahyi wewe na mitume waliokuwa kabla yako la in asharakta Naam Nakuja hapo bado sijamaliza la in asharakta kama utamshirikisha Allah jambo ambalo halitarajiwi kutokea kwa mitume kwa sababu ni maasumini lakini ni taarifa ya kuonyesha ni namna gani Allah anachukia dhambi hii la yahbatana 'amaluka iztabat lika 'amalizako kwa hiyo inahu hakika mambo yalivyo mayushrik billah yeyote yule awe mtume awe mjawema awe nani akamshirikisha Allah faqad haramallahu alaihi ljanna. Allah ame muharamishia pepo. Na uko siku ya kiyama ni nyumba mbili tu, hakuna ya tatu. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi litakuwa ni la peponi na kundi litakuwa ni la motoni. Faqad harama Allah alayhi aljanna Allah memharamishia pepo ilikuwa inatosha hivyo kujua kwamba ukikosekana peponi ni motoni lakini akataja mimba bi wa maawahu nnar na mafikirio yake itakuwa ni wapi motoni wa mali zalimina min ansar na wale walio dhulumu na dhulma kubwa kuliko zote ni kumshirikisha Allah Luqman alhakim alipokuwa anamhusuia mwanae akamwambia Allah ananuku maneno yake wa iz qala luqman li-bnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim wama lil zalimina min ansar na wale wal yudhalumu nafsi zao kwa kufanya shirki hawatokuwa na yeyote wa nusuru na adhabu za Allah jalla wa ala kisha sheikh رحمه الله akataja sasa mifano ya ushirikina mfano wa kwanza tumesema ni dua Ye akataja mfano wa pili wa minhu ai minashriki adhabhu li ghairi llah kama ndhabaha kama ni au wa minhu na miongoni mwa aina za ushirikina adzabuhu ni kuchinja li ghayri Allah ambao sio kwa ajili ya Allah akatoa mfano kaman kama mtu ambaye yadhbuhu liljinni, anamchinjia jini hawako waislamu wanafanya mambo haya walio la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wengi kwa mujibu wa masomo yetu washaitengua shahada yao au likaburi subhanallah imewa namchinjia jini au wanachinja kwa ajili ya kaburi sio kaburi kama kaburi kwa ajili ya yule aliyomo kwenye ile kaburi na haya yanafanyika kwa zama zile za nyuma dunia kabla haijafunguka unaweza ukasema hizi ni story tu za mwandishi wa kitabu anazungumza mambo yao ya huko Leo dunia iko kiganjani. Haya mambo tunaeyaona ayanan. kuna makaburi watu wanayafungia safari wanakwenda kufanya tawafu kama vile wanatufa haula Ukisikia maneno yanayosemwa hapo ni kufuru tupu. Anavyoadhimishwa sahibul qabr zaidi yanavyoadhimishwa Allah Subhanahu wa taala. Yapo makaburi na Watu wanakwenda pale kuweka nadhiri. Wanatoa mali, wanachinja vichinjwa, wanagaragara, wanalia, wanaomba na shaitani anemwapambia wala mtu hasisimki hata unywele katika mwili wake kwamba unachokifanya ni kufuru na shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo iki ni kitenguzi cha kwanza tutaishia hapa leo tusikilize adhana alafu baada ya adhana fursa itarudi kwenu kama kuna maswali Na bismillahirrahmani rahim Hii ndiyo hatari ya kitenguzi cha kwanza katika vitenguuzi vinavyotengua Uislamu wa mtu Inatakiwa mwelewe kwamba akida ahlusunnah waljamaa ni kwamba anaweza mtu kutoka katika Uislamu sio kama yanavyotakidi baadhi ya mapote kwamba mtu akishatamka shahada basi na imani yake iko kama imani ya Abu Bakari na Umar na Uthman hapana maasi yanaidhuru imani lakini baadhi ya madhambi yanatengua uislamu wa mtu akatoka katika uislamu kabisa akawa ni murtad na mambo haya tutakuja kueleza pia huko mbele <coughs> lakini niliwaeleza pia katika darsa iliyopita kwamba hata wanawachuoni wa wametaja kwenye vitabu vyao mlango maalumu kabisa unazungumzia ahkamul murtad hukumu zinazomuhusu mtu ambaye ameritadi Kuritadi maana ni kutoka katika uislamu baada ya kuingia wakataja vitu vingi sana ambavyo vinamtoa mtu nje ya uislamu